נדמו עמי מבלי הדעת, כי אתה הדעת מאסת, ואם אסך מכהן לי. ותשכח תורת אלוהיך, אשכח בניך גם אני. כרובם כנחתו לי, כבודם בקלון אמיר. חטאת עמי יאכלו, ואל עוונם יישאו נפשו.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 מזבחותם